بسم الله الرحمن الرحیم و اما الصریح دا تقسیم اسانی ذکر کې پای کې سلورک سامو حقیقت او مجاز غتیر شور کو سي درې قسم ذکر کېږي تقسیم اسانی صریح ته سلورم کنایه سریح پاس دیواد کې صرف نده سر خوي لکیږي ظهور ته او صرحا الا علی بن لتم شرح زکو اضافه ټوله باندې بنګلی اضافه ټوله کې उचितي ارچا تفکاری پټوله اب نیو باندې د اوچتۍ ندی او په استلاقه هغه لفظ استول کیږي چې دا اغه مراد ظاهري انتهایی حقيقه او مجازي او جی حقيقه او مجازي مجاز لفظ ظاهر المراد به ظهور البين حقيقه کان او كانت او مجاز حقیقت وی او که مجاز وی هو مراد انتهایی ظاهر وی لکه مثال دې درکې تاریخ دېونو ګداريب منغو کو بيع تو وشتري ته لکه بيع خپل معنا واضحه لا او اشتري دو خپل معنا واضحه لا د وهب خپل معنا واضحه لا سر هررجي سرين پنسلوکي بیا واشتري وح ک تعلق الحک الكلام حکم د سرع دا, دا چې تععللق د حکم برازي دین کلام سره ج شي تا ذکر کوقوم عتي سابت وقیام او دا کالاام چ دا, دا در مقام معناو په ذایره مانا ال تاجد د الفا ذکر ک نگو کتابو الفااز ذکر نهک معنا د ذکر آ کلهغه نن تا دا کلمه ذکر کو دا غیر معنی سره حکم لغي خدا دا څه معنی د روازی حدا ګوې کته د لفظ بځین <متنسان> معنی ذکر کو حتی استان عن <متنسان> عظیمت تر دې په چې معنی اغا مستانیوی ضرورت نیتا اې کی عظیمت او نیت تا لانه ظاهر المراد زکه صریح چې د ظاهر المراد د نیت ضرورت نه دا د قازم سره کته ډیر وای کله ما اشترا ته مراد تل ملک تو د متقازب وای ته اشترا دی ربا څه مراد دا دی مانا ظاهره دا ځین ظاهر ته ګوري باطن دا اسلام ظاهر ته ګوري کازم ظاهر ته ګوري په ظاهر باندې فیصله کوي انه طاګه فیصله کولی شي البته دیاںتن ته په نور احتمالات دی نور مانو محتمل وی د مجاز احتمال لري نو قطنیت کې په ما بینه هو بین الله تپه هغه کې grip فتا باندې نشو کولایم چې تا دک اراده د ملک تو کړه خبره درنتره د دې اراده د ملک د سبب دی ته ذکر سبب کومراته سبب د علاقه د مجاز د علاقه د مجاز مرسل بالکل مجاز صحیح دی خبره درنتره خداس تا مساله د پی مبینه ہوئے وین لدیانندن ته دی بنه تونسل شوی نه او کچره مساله کذاطا او کوم مختلفه لناته کزام بین کی ضمانت پم د بانک کی غازی لري ابي دا قزا پیسہ لا قاتان نیکی ودا دغه حکم شو چې کم لفظ نه کومه معنی وساکه معنا وسا بیتيږي د کای مکان د معنی لري او حکم دا چې قاضي به ظاهر تبوري او مفتی واده دواره بیانې او تق خپل پیسہ لکه نخپلکه پدیانت باندې پیسہ کته او کې ته مجرم نه چې هر کلستا استا جینت صحیح نه کده کني د محتمل بګې کړی دا خبر هادم حکم الجنایت انه حکم د کنایه کنایه تعریفونه کو نو کنایه لو زم استتر المراد به استتارا خفیه کنایه به دکنا چې اغلب پس دی اغه کلام دی چې پاغه باندې دغه مراد په استتار خفیه سره حقیقتا کنا او مجاز کا حقیقت وی او کا مجاز وی لازمی نه د کناینه مراد اکه کناینه دغه ور اهل بیان ولا په زبان تاسما وی نه په زبان حقیقت جدا د مجاز جدا د کنایه جدا اوی الته کې متره ویلو چې معنا حقيقي تواله کما نه دا او قبل فرض معنا حقيقي او هغه ملزومه د اوتات انتقال او ک اللازم ده انتقال له وجهه ته لازمتا معنا دغه معنا لپاره چې معنا موضوعه کو حقيقي معنا रिजا کړه د هغه لازمی معنا دی واغستا څه هیڅ کوه سره سره په کته معنا موضوعه ته ال اراده کړی دا یم اراده نه کړی نو مجهز کې ورته د معنا موضوعه ک اراده نشي کېد زکه په ګرینا قائمه چې معنا مجهزې ورته مراده نه ده هغه ته کې معنا موضوعه ته ذکر کې او د اغه سره سره لازم په د علاقه د وجنه انتقال کې معنا کې نه ایته معنا مجهزې انتقال احستش احستش احستش احستش نو اغز زان لشے دے مدرز زان لشے دے حقیقتغیٰ زان لشے دے پنس دچاباندے در اہل <سؤال> المعامی <سؤال> باندے اور در دی پنس باندے کہ نایار تاستماع حقیقتم کے دئی شئی مجاسم کے دئی شئی اور در دی پنس باندے کہ نایار دابر اولا کے دئی شئی کہ نایار دل پاکی نایم کے دئی شئی د آغہ جا دی کنایار اور کنایار دل پاکی مجا چې معنی اټټي او کینه حقیقتا م کېږي چې معنی اټټي چې معنی دله پاسپورتو هغه دایره منیځ باندې کې نه یو دا کوم اجازه دوخه حقیقت دی امين ندېب د منیځ باندې دلته کې نه مراد معنا لغوي ده او ان شاء الله به شي مثالونه ورته وښیم مجاز مرسلی او کلمه د بل مجاز یې کلمه کې نه ای او د دې منیځ باندې صرف کنایه ورته ویږي نو او د تر کنایت تمور دي مجاز او دا هغه د منیځ باندې مقابل د اجازه د خبرم زين <تصفيق> ترى لك ادي بني بني مجاز طور عامه حقيقه طور عامه كي بس پټوالي شو حقيقت يادي مجاز يادي کنيمانه په درجه تعريف شي بس معنا کې پټوالي اگې تکابل شي وحكم الجنادي انه لا يجب العمل به لا يجب العمل لا يتعلق لا يتعلق الحكم لا يتعلق الحكم المتعين باللبس لا يثبت الحكم المتعين باللبس الا ب نګر پڼیاڅه و دې باندې اول کسي تاریخ ته اشاره کوي وجه تسمیه ته اشاره کوي دو خبر ته اشاره کوي ود په عبارت کې لکه نو المراد ځکه کې نایله په چې مستقر المراد دي پਤਾ ولګیږي کې نایته کې نایزه په چنده معنی پټي هي تسمیه اشاره شو یو تاریخ ته تا اشاره شو چې کې نه یې هغه په لګي چې داغه مراد کسي استتاری اوب د حکم د pore حکم تاسو لا يثبت الحكم المتغير باللغز آوی. الا بالنية اريك استطاعه ينه معاني فكاني دي يا معنا يو داو امهلوا أم دا ان دي امهلار لا دي اوس حكم متغير نه به کم محل شر متالقي تر سووري ليوم محل ني ثاني کرے تر اگې پره حکومت داری شر متالقي غان ته بيان انعجادات نو کور نه جدا اې دا مور پلان نه جدا اې دني کنه جدا اې بل امهل معنا واضح هدا قدما التعين محل سراب الديت تعلق تر اغه پوله ناراضي ترسو پوله جتان يه تو ني کړل لازم غلامه مطلب څه شو لا يثبت الحكم المتعين باللفظ الا بالنيه نفس ابيتي كي عمل به سرى نه وجبي عمل به سرى الا بالنيه تر مگر تنيه سرى لانه مصدر المراد دي قدر خبره اشاره دليل تا ده حکم واجب تم اشاره تل تسمیدم اشاره ده او تاریخ تم اشاره ون یان هو مستقر المراد زکه دقت کنایجیده د مستقر المراد ولذلك من المجاز او د دې د پرمیزر بنواله ک مجاز دی قبل ان يصير متعارفا ما کېدنه چې متعارف نه ګرځیدل دي د دې مثال دا د سچي مجاز غیر متعارف دی کنای لپاره مثال دکشم چې ترصورې اغسنې ګرځیدل اغا متعارف او مشهور نه روغ دی اشاره وکړه چې مثال ورکړو د مجاز مثال ورکړه پارا ده کنایه نه پتهولږی چې نه پرېز باندې کنایه مجازه چې څرڑک مشته کوم رکت وکړی چې تر څو مشورشه یعنی معنی په ټن کې نه کیږي او چې مشورشي دوی هغه مجازه متعارف وایي مجاز نه یو شی او کنایه کنایه او مجازه متعارف دي نه پر پرېز باندې په کوم څرڑک او داغې په نظم انتاستماوی چې معنا موجوده کې استعمال شي او داغینه ته لازم ترته انتقالږي خبر از جهان پر لگا استعمال شي په یو معنا موجوده کې او ته لازمي معنا ته او سره سره د دې په معنا موجوده اراده وسوم سری هغه ته هغه کې نه دی داغې په نظم مقابل مجاز دا ندی وې د مثال داسې شو ځکه چې د مجاز قبل یا مرکزی نه چې مجاز متعارف مشهور ګرځیدلی نه ادم بیا چې مجاز متعارف نه کناید د نیت ته ضرورت شته نیت ته ضرورت شته او بیا کو سوري شاشه والی ذکر کړي پتاو او اکثر په دې کې پتاو کې ختم شي چې کله مجاز متعارف یې د نیت په اړه ضرورت نه ني نیت ته ضرورت د دې په وجه نه پورتو کې یو صلاح خゼ داوي زما او تا خدمت ما زه زمانه پاتي د دې کې تیم و نیت دیگه ده سو الان که عبارت ته د اصول شاسه د اصول فقه چې هر کلمه اجازه متعارف شي مال په معنی ی دې خو بیا د انیت ضرورت نشته دا انیت بیا ضرورت مروته نشته دې کې پدې د انیت په څښ کې نیت په کیسو دا په پاتې کې راته ملاتې تلاند غالي واکه دا څه دې کې او کنای که بیا اداري امحله مختلف سر تعلق را دي به هل استار فقي وي ال اعتبار سره هله معنی یا معنی غني وي خبرم زين نو ال تکه هم را ديشي نيت ضرورت را شي چې کلمه متعارف شو مشهور شو بيانيت ضرورت په پختو کې دازي الفاظ داسې دي چې هغه د طلاق په باب کې مجازي متعارف ګرځي دلې مجازي متعارف ګرځي دلې هغه نيت ته محتاج نه او به حال حضرت نبيان ته پوښتې غالي ته خبره را تدي کې د دکه ځنه د اصول فقه نشي سره خبرداري خبردار بیا ته دا کې سره درس پوری دغه خزي چې هغه تلا کې شي او بیا انده هغه سره ساتي وي دا تلاکو مجستې نیت پکې نه لسناله دا اجازه متعارف ته پښتو کې اورم ځان دراغه دې کې د تطابق کاجاره تاسو کې را تا تلاک کولا کنه اورم بیا پر ځای او تاسو نیت شو دې کې باندې ته تذکیرونه کوې دا مجاز متعارف دی حقیقت سره مقابله کوي ان ته امام صاحب صاحبین لاندې وریږي حقیقت پری دوهالو او کډوالو صاحبین ویننه په اړه حقیقت ان دوهالو او مجاز دی امام صبوري حقیقت او دوهالو کديور سره پلاک شو مجاز متعارف ته حقیقت نه به حقیقت علیحدہ دي اته دره ال حقیقت سره لاندې او اته د حقیقت نیت پوښتنه کوي خداوند تعالی نیت پوښتنه بیا د رتشتا د اوسلو شاشه کې بارسته روي باسه ما ته ادي نوو فتاوخ په باسو کې شتا د تر پدې کې خیال کول پکاري ولذلك د ديده پر مزير ديده پر نذير المجاز مجاز قبل يسر متعارف اندي نمخ کې چې متعارف ورزيدله نيکي متعارف شينه بس د دې نووته بيانته وسمي الباين وسمي الباين والحرام ونحيهما كنايات تلك مجازان لانه معلومه المعني اسم التعريف او كون طاغيدانه مشكال لذي تاریب دمنې په ایستل ترل مراد کې اشاره چې کنایه ده دوی چې د اغه مراد مستتر وي یعنی مراد څه وي مستتر وي نو الګه تباین ته چې کنده کنایه هلکه د بایر مطلب انتهایی واضح په لوق کې جدا او د حرام مطلب انتهایی واضح اورم نه برابر نو دې ته چې کنده ته څنګه دا وداوې دا حک کنایه را کنایه مستتر نه پدې کې پټواله یار کزان په اصل کې دیتہ مجازن مونږ د نورو کنایه ته مرتبط مو سر کوم مجازہ دغه په اېبحان نشته خو د دې په متعلقاته کې اېبحان دی د دې په متعلقاته مجاز خو دې ته څه کولایې دي کله د اتساله د مجاورات په وجو مجازي معنا یو شی نو بچي تاره لکه د باران مجاورت ویل شی صحابه وریاځي ویل د مجاورت علاقه د وجنه دا مجاز مرسی د علاقه د مجاورات د وجنه یو شی سبب مسبب دی دا مختلف علاقه دي نو دې که په نشتا خو جدا کم امحله سره متعلق کیږي ته جدا دی نه کنه جدا دی مرصله موجوده زماږه اغه امحله کې بهام دی نو په هام اغي کېږي او کناټ مونځه تاوي دی تاوي خو دا وجره سن د مجاورات دواجهتو <سؤال> د دي. دو مجاورت کنایه هغه کې ابهام دی هغه ابهام ګور راکړي د مجاورت په وجهه ابهام په بل طریقه خدای تمه کنایه معنی دی تم مجازن کنایه ولیکې ورته دغه خپل مانوی تو استتاب نشته د پامخلاو کسه شه استرار کستتار د معنی د مجاورت په وجهه د علاقې په وجهه دی ته مجاز نه ای ابرنجا انتقال دی یو شی له دغه څخه وسم البيع والحرامه او مسم په او حرام ون بهمات مثل د نور پاس کنايات تللااک سره مساکناية تب تلا سره مسمماشه مجا زن دا تسم کمه تصمیره تص مجازی ده یها او تص مجازهګه کنابه ت سنګه مع پتنه یان حذب اې باندې کمدې کې اې باندې کینش تلایکه نه لږه واه اې خام چې دې تیما پیغام حلو کړي یت تصل به چې دا الفاظ دا باندې لاو کیږي سره متصل کیږي وتعمل کیږي او دا الفاظ پایګه عمل کوي فلذا له شبہت الکنایه نو ګوره چې دا الفاظ مشابه شوه د چا سره پدې کې به انشتا د کینې نه پاتې هلو په می باندې په لہا د دې د مجازن وکناتو نه دیږي چې د مشابهت په چارچو په پسوندیت مسامت کې د الفاظ به ذالیکا پدې لفظ د کینات سره مجازن پر تسمی مجاز سره څنګه چې استعاره کده لفظ کو نشي امين مجاز لفظ موږ د اصل او دې الکی د وینا چې دې کې به انشتا د دې ولهذا الإبهامي اسه حكم مثلا ده, ده حكمه. حكم آه حكم حماحك بيان شگاه لها جيدة عمل به إلا بل نيو بياداء التغراء اللي تريد بالشكال لغير دي وضيف المعنا بديتا نيت تضروتا نشتا نمو وي نشتا ده حكم دعم حلو صاروه نعم حال تتا حرام شوة لنشوه لحاظا چدا الفاظ استعمال شردی پا مانا کی ابحام نشتا و هم حلوکی ابحام دو لحاظا دیئے الفاظوکی چمالو نتلمانی جو امیت ذردو شتا ذکر او شرد اشکال کو لحیزت تسمیح کا مجازان اکرا نو مانا خوالو مانیت تحوکی ذردو پکارو <تصفح> <تصفح> ندے چیو سرے خضر پیانت حرامونو بردارک خبر اخت میرلو پکارو دیو انا اصل کی تعلق دو حکم دا ام حلو سردو حکم باندې باندې جاری کی چې نه حذا حرام شو او کو نه شو دا باندې شو او کو نه شو چې غیبی ابهام دې ملي حذا نیته ضرورتو راه و لهداه اوم دیو جنا چې محل کې ابهام دې حکم تعلق د محل سره لري او اړتیا لنیته نیته احتیاج راه پیدا زالې لفهام هر کله چې ځای چې ابهام دې نیته نیت وجب العمل ثابت حکم بموجباته ان ثابت شي حکم بموجباتها چې کوم محل موجب مراد ده مختلف امعال محل پنجه سره متعین شو و داغه سره بحکم متعینه ولګیا حکم بپزشی لاږي واجب العملو ثابت بجمل بموجباتها بموجباته د ذکا بموجباتها بموجباتها بموجب بموجباته موجب شو او د کمانه سشو موجب شه واجب العملو ثابت چې عمل بموجباتها ته معنی او په انحلال د ذکا الفاظ وبانني اوس یو خبره کوي د بې نظام من غیر ان تجعل عبارتا سری اریکا دا په ورته صحیح نه کې نه نه ځي چې ذکر د بایم د مراد دا څه معنی دا څه با نه کوي متعین ک امده ک خپل معنا به واضح شي د بایم ول لهداز طلاق طلاق رجیب و صریحیبا نوہ کیا کیجئے چطہ اے ذکر ربائن دے مرادتنا لبز تعلق تعلق کرے صریح طلاق تعلق, تعلق اندے لہذا یوں طلاق رجیب و آکیشی زکر الفازی صریحی نے تکینائی ذکر دے دے مرادتے الفازی صریحی دے دے دا سیبا دا نشک نشک نشک زکر دا کنایات مری ابراہم زیادترہ لگا ابحام نے بس ابحام تے زائر شکنیت سرہ نوخ په معنا کې وضاحت راغله معذذاده دا رټک بائنون ول معنا د خپل مل سره ولاګرا دا؟ دانه چې ذکر د بائنون مراد تعالی کوول من غیر ان تجرا بغیر د دینه چې اوګورشیده الفاز ثابت بشي عمل یعنی بائن تلک د با تواکی شي من غیر ان تجرا بغیر د دینه چې د اوګورشې عبارت د صریح تلک نه چې تلک رجیق واقعیا کشي واقعیا کشي نو دا څه بن شي ګله زه <laughs>